Kolumbia Gábor, Bányai Géza, a vendég, pedig Héliás Ádám a vésztől, ami nagyon vészhelyesen hangzik, ám de szerintem annál ö, fontosabb és szebb dolog, egy éve körülbelül találkoztunk már itt. Igen, el kell mondani a rövidítést, tehát a Védelmi Szövetsége, és valamint a győz győzmozgóna gyors, reag, gyors reagálású önvédelmi zónák. Hogy ez most mi csoda, arra lesz most, hogy ezt pontosabban körüljárjuk. Körülbelül egy évvel ezelőtt volt már szó erről a témáról, tehát a ö, eladósodás, a, a hitel csapda, és az annak a következményében a ingatlanok elvesztése, a hajlétalanná válás, ennek a damok és kardja függ fölöttünk. és ugye egy évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy egy kicsi konszolodál adik a helyzet, és moratóriumot hirdetnek, ami meg is történt, de most uh, ismét uh, lebeg a felünk fölött egy ilyen kard, mert ugye uh, ugyan meghosszabbították a moratóriumot, de ez most a napokban lejár, és egyáltalában nem közömbös, hogy ezok után mi fog történni. Meg mi történt azóta az elmúlt egy évben, és milyen hát esélyeink vannak. Ezért aztán ismét meghívtuk, tiszt, nagy tisztelettel köszöntjük Ériás Ádámot, aki köszönöm eh, a korunk, korunk hőseként. Hát, hogyha az Amerikában lennénk, akkor már csinálnak a szopogprodukciót mindenféle a magányos hős, de ő egyetában nem magányos hős, amit majd ki fog fejteni, hogy mi mindent tett és tesz, és szándékozik tenni embertársai érdekében. Akkor át is adnám a szót Ériás Ádámnak, hogy alapvetően az elmúlt időszakban, tehát mi a beszélgettünk, mi történt? Ez az illúziók kora és az illúziók elvesztésének mm. időszaka volt. Személyesen nekem a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének és a győzmozgalomnak is nagyon kemény időszak volt. Talán nem annyira látványos, mint az előző évek, de mégis eh, igen nehéz és kemény időszak. Először ugye illúziókat tápláltunk az új hatalommal kapcsolatban. Mert az új hatalomnak mind a választási programja, mind a győzelem után a kormányprogramja, majd a különböző bejelentett eh, nagyszabású intézkedési tervei csupa jót ígértek. Hogyha eh, a engem érdeklő területek néhány témáját összefoglalóan meg kellene fogalmazni ezekből, akkor azt lehet mondani, hogy a kis- és középvállalkozások talpraállítását ígérték, a lánctartozások felszámolását, a kis- és középvállalkozások és egyáltalában az értékteremtő munka jogvédelmének helyreállítását ígérték, Rendkívüli módon tetszett nekem és nekünk, mindenkinek, aki körülöttem munkálkodik, az a program, ami úgy hangzott, hogy a spekulánsok országából az értékteremtő munka országát kell megteremteni. Ehhez minden erőnkkel csatlakoztunk és szövetségest éreztünk akkor a kormányerőben. Ezen kívül Eh, nagyszabású programokról volt szó, amelyek a eh, ezt a hát stagnálásnak se lehet nevezni, inkább a, a hanyatlás időszakát eh, eh, ezekkel a nagyszabású beruházási programokkal eh, eh, eh, egy fejlődő, virágzó időszakba vezetik át. A hitelválsággal kapcsolatban ugye kezdeti kis lépések történtek, amelyek csak kezdeti első lépésekként voltak ért értékelhetőek, ez a bankadó, meg a multiadó, meg a többi, ezek jelentőségükben nem voltak komoly lépések, ezt is tudni kell, inkább jelképes jellegűek, de a mint kezdeti lépések és mint iránymutató lépések nagyon biztatóak voltak. De ez miért jó, ha a hitel problémának a megoldását nézzük, mert én úgy látom, hogy ez egy, ez egy költségvetési, hogy mondjam, pótlék döntés volt, egy ilyen gyors, hogy mondjam, folt, befoltozás, a luk befoltozása, ami ráadásul, és itt szerintem az illúziókat azért érdemes gondolni. az időben még, még most se következett be, hisz ezek a pluszadók, ezek még igazából nincsenek nagyon befizetve a költségvetésbe, tehát egyelőre azt lehet érezni, hogy ez a költségvetés a, hogy mondjam, pengejelen, táncol és bármikor beborulhat, hisz ezek az adók még mindig csak remények, nem pedig igazi számok. De hol hathat ez ki arra, hogy a hitel vagy hitelválság problémát ö, ö, valamilyen módon ez orvosolhatná? Sehol. Úgyhogy teljesen egyetértek. Éppen arról van szó, hogy ez amikor meghozták, akkor, akkor csak mint irány, mint, mint kezdeti lépés biztatónak tűnt, hogy itt végre a politikai hatalom, amely ugye demokrat, demokratikus jogállam lévén Magyarország a társadalom érdekeit kell, hogy védje határozottan, úgy tűnt, hogy most a pénzhatalommal szemben egy komoly fellépés következhet. Aztán nekem annak idején kifejezetten tetszett a privatizált nyugdíj megtakarítási alapok, ilyen pénztárak, nyugdíjpénztárak a visszavétele a spekuláció köréből. Önmagában véve ez is tetszett. És így tovább. Volt, voltak olyan gesztus jellegű törvények, amelyek az életviszonyokat alapvetően nem befolyásolták, de mégis mondjuk a nemzeti öntudat jó esetben gyógyítására, rosszabb esetben hízlalására alkalmasak voltak. És Hát bizakodtunk, hogy itt lesz valami. Aztán amikor azok a tervek és ígéretek, amelyek az életviszonyok megváltoztatására irányultak, abból semmi nem lett, szépen lassan, ez körülbelül őszi időszakban lehetett látni, amikor például az eszköz eszközkezelő szervezet nem állt fel, annak ellenére, hogy augusztusra, majd később októberre ígérték, és a kis- és középvállalkozások borzasztó helyzetével, kiszolgáltatottságával, hanyatlásával senki nem törődött, és így tovább, akkor kezdtük érezni, hogy talán-talán illúzió volt bízni. Majd az év első negyedévében aztán világossá vált, hogy miközben kulisszaszerűen bizonyos ilyen hegyke intézkedések történnek, és miközben a hatalom még a forradalom eszméjét is, ugye a for, for, fülkeforradalom eszméjét is csak kulisszának használja, a közben a valós cselekedetei a pénzügyi körök érdekeinek a szolgálatát jelentik. Úgyhogy az, az igazság az, hogy emiatt az illúzió, táplálás és dédelgetés. Miatt a szövetségünk is az elmúlt év első felében, tehát mondjuk úgy, hogy májustól. októberig, novemberig, nagyon visszafogottan működött, hiszen mi is az iránt áhítunk, azt áhítjuk, azt a helyzetet áhít, áhítjuk, hogy a kis- és középvállalkozások és egyáltalán az értékteremtő munka kiszolgáltatottsága jogi megoldásokkal oldódjon meg és akkor pedig hát ne, nem, nincs szükség hőbörgésre, fölöslegesek az akciók, fölösleges bármiféle nyugtalanságot a társadalomban, hogyha egyszer intézményesen megoldódnak ezek a kérdések. Aztán fölébredtünk, és láttuk, hogy teljesen egyedül vagyunk. Ha szabad jellemző dologként, hogy szeptember 30-án, 2010. szeptember 30-án tömegdemonstráció keretében átadtunk a legfelsőbb bíróság elnökének petíciót. A legfelsőbb bíróság szóvivője vette át, és azt ígérte, hogy rövid időn belül érdemi választ kapunk. Ez miről szólt? Ez a kis- és középvállalkozások jogvédelmének a kérdéséről, mert az ma Magyarországon romokban hever, és kértük, hogy bizonyos dolgok az összefüggésben a legfelsőbb bíróság jogegységi állásfoglalásai már segítenének. Tehát leírtuk a javaslatainkat. Mégis konkrétan, hogy hogy egy kicsit jobban képbe kerüljünk, mert, nem, mert a hallgatóként már kezdek, hogy mondjam, elveszni, mert ugyan valószínűleg a bőrünkön érezzük, így vagy úgy ezeket a dolgokat, de néha meg se tudjuk fogalmazni, hogy mi a probléma, és főleg pedig, aki nincs benne, például nem vállalkozó, és nem érzi azt, hogy nem fizették ki, mert mondjuk egy ilyen alárendelt, alvállalkozói pozícióban ott marad pénz nélkül, miközben a fővállalkozó vagy a felettelevő levő lenyúlja ezt a pénzt, illetve elkölti, és nem kap védelmet. Ilyesmiről van szó? Pontosan ilyesmiről, e ennek a. Azért beszéljük egész konkrétan, hogy, hogy, hogy érezzük ennek a súlyát, mert itt tulajdonképpen emberek egzisztenciájáról van szó. Pontosan így van, sőt, <coughs> sőt, azt merem mondani, hogy a társadalom működésének egyik legfontosabb alapelvéről, hogy az elvégzett munka, a teljesítmény kifizetése az evidencia kell, hogy legyen. Evidensen kell, hogy kelljen, hogy működjön. Ma ez alapjaiban rendült meg, sőt, romokban hever, ez a legelemibb érdek. Kifejtettük a Legfelsőbb Bíróság elnökének ennek a polgári jogi vonatkozásait is, hiszen nem túl bonyolult lépésekkel polgári jogi úton is szavatolni lehetne ennek az érvényesülését, és a bűtető... Magyarul kényszeríteni lehetne a közbős közötítő partnereket, hogy, hogy fizessék, és ne az utolsó helyen a, a munkát elvégző álljon, hanem hát igazából nekik kéne az utolsó helyen állniuk, hisz ők csupán közötítők. Igen, Gondolom én legalábbis, i, mint igen, egy konkrét i, megoldás. I, ennek i, mi van. lehet a jogi alapja? Mert ugye szerződésben ez trükkösen ki van gondolom dolgozva, hogy mindenki odáig felel, amíg a másiknak át nem adja a pénzt, és hát onnantól kezdve ő már tiszta, és utána azt ő nem tehet róla, sajnálja. Pontosan ez a dolognak a lényege. A technikai része pedig nagyon sokféle lehetőség lenne. Például régi javaslatunk, hogy addig a beruházó, be se nyújthassa a használatba vételi engedékkérelmet az építési hatósághoz. Be se nyújthassa, amíg nem szedi össze annak a bizonylatait, hogy ő az alatta lévő alvállalkozóknak az elvégzett a projekthez, mondjuk ha építőiparról beszélünk, a projekthez, projekt megvalósításához kapcsolódó alvállalkozókat ki nem fizette. Ez nagyon egyszerű lenne, tehát, hogy ne hiánypótlásként, hanem az építésügyi hatóság már a beadást is elutasítsa, ha ezt nem tudja mellékelni. Ilyen formán nem lenne értékesíthető, egy döglött értékké válna, és rá lenne kényszerítve a beruházó, ennek a, a, hogy, hogy e, ennek eleget tegyen. És sok más lehetőség is lenne, ha a hatalom akarná de nem akarja. A másik a büntetőjogi lába ennek az egész dolognak, ami úgy gondolom, hogy a magyar jogrendben is magától értetődő, csak nem érvényesül, és minden más jogállam jogrendjében magától értetődő, de érvényesül is, hogyha valaki megrendel valamilyen munkát, vegyünk, vegyük az építőipart, de egyik mint teljesen mindegy, akármilyen ágazatról van szó, egyformán érvényesülnie kell, csak szemléletes az építőiparban ezt leírni, hogyha valaki megrendel egy munkát, mondjuk egy épület megvalósítását, azt megkapja, átveszi, tovább értékesíti, de nem fizeti ki annak, aki azt létrehozta. Ez a csalás az orgazdaság, a sikkasztás, és még egy jó pár e, büntetői jogi tényállás elemeit magában e, hordozza. Szabás, szóval, hogy a Lopás is benne van, e, olykor még rablás is, mert nem ritka az erőszakos fellépés Ma, manapság Magyarországon a generálok vagy beruházók részéről, hogy azokkal szemben akik követelik a jussukat erőszakot ö, helyeznek kilátásba, nem egyszer előfordul, hogy alkalmaznak is erőszakot. Hát a vész fellépésével ez most már nem egészen így van, mert ö, a tudják, koszt... hogy ezt úgymond visszakaphatják. Hát igen, vagy, vagy, vagy, vagy még meg. jobb, ha meg se kísérlik. Uh -huh mert akár mekkora hősködő valaki, ha 200 csákányos ember oda megy, és megkérdezi, hogy a barátunkat miért tetszett megfenyegetni, vagy miért tetszett lepofosztatni, akkor a dolog már nem egészen úgy néz ki. Tehát a lényeg az, hogy ez egyértelműen büntetőjogi tényállásnak legyen felfogható. Egyetlen sor választ sem kaptunk. Most van ugye június vége, és a legfelsőbb bíróság elnökétől egyetlen sort vála sor választ nem kaptunk. Ugyanaznap a miniszterelnöknek és három miniszternek szintén petíciót adtunk be ennek a tömegdemonstrációnak a keretében. Valamelyik miniszter, valamelyik nem tudom én milyen tisztségviselőjétől kaptunk egy semmit mondó választ, hogy gondolkodnak az ügyön, ez volt a dolognak a lényege. Szeptember 30-án történt ez, és most van június vége, és semmilyen érdemi válasz nem történt. De ezt hagyján, Nem ezt sérelmezem. Mert nem a mi számít itt, de semmilyen intézkedés sem történt. Senki részéről semmi. Ami a magyar társadalom életviszonyait befolyásoló kérdés, semmilyen pozitív intézkedés nem történt. Sajnos ezt ki kell mondani. Na most milyen intézkedésekre lett volna szükség? Tehát hogy előbb is már hangzott, hogy nem történt semmi. Tehát konkrétan milyen lépések az maradtak el, amit Sőt, meg kell mi az, amit meg lehet már is tenni, mielőtt új jogszabályokat kéne hozni? Ebbe a felvetésben ez is benne volt a petícióban, jól értettem? Igen. E, hát ugye a, az alapoktól kellene kiindulni, mert most az a vágány, amit e, például Szélkálmán tervnek e, becéznek, e, és a többi intézkedés az bizony pontosan, nagyjából pontosan ellentéte annak, amire az országnak szüksége lenne. De Például, csak azért mondom el ezt a példát, hogy érzékeltessem, hogy milyen hallatlanul egyszerű lépésekkel, olyan lépésekkel, amelyek pénzbe sem kerülnek, lehetne rendezni ezt a helyzetet. Itt van például a holland modell. Olyanok mesérték olyan tagszervezetek a vízben, akik kint dolgoztak Hollandiában, és ismerik az ottani viszonyokat. Minden vállalkozásnak két számlát, két bankszámlát kell nyitnia. Az egyik a vállalkozói számlája, a másik a közteher számlája. Minden számláját a megrendelő köteles két felé osztani, a, a vállalkozói számlájára 60%-ot, a közteher számlájára 40%-ot kell utalnia automatikusan az ottani adóhatóság napra készen leveszi a 40%-ból az ő illető részt, ha fennmarad valami, akkor azt a, vála, a cég vállalkozói számlájára áthelyezi. Amennyiben... Hat, ha a hatóság helyezi át? A hat, hatóság helyezi át. Tehát hogyha, a, bevallások alapján igen, tehát a igen. naprakész bevallások uh -huh. alapján, ami, ami neki jár, leveszi. Ha a megrendelő határidőre nem fizet, akkor a adóhatóság azonnal inkaszálja. De nem csak a 40%-ot, hanem a teljes összeget inkasszálja a megrendelőtől. Tehát van egy határidő, ami alatt a teljesítő cég számára a megrendelőnek át kell utalni az összeget 60-40% arányban. Ha ez határidőre nem történik meg a megrendelő részéről, akkor az adóhatóság azonnal inkasszálja a teljes összeget 60-40 százalékba. neki is érdekel, hiszen ő is megkap a 40 -át. Igen, de, igen, van, de, de nem a 40 ha százalékot, hanem rendelő, teljesen. Igen. Mi van akkor a megrendelő, jó magyar szokás szerint, azt mondja, hogy de hát ez a munka nincs elvégező, tehát kifogásolja az elvégzését. A, a számla után ez már nem lehetséges. Tehát a számlát föl kell szerelni a megfelelő ö, bizonylatokkal, műszaki ö, uh -huh. teljesítési bizonylatokkal, teljesítési igazolással felmérésel. Ez érdekes, mert itt ö, számomra úgy tűnik akkor, hogy itt van a, az értelme annak, hogy mondjuk a, a az engedélyeztetés az a munka elfogadásához kötődjön, ugye a számla kibocsátás is ehhez kötődik, de itt nálunk az van, hogy a munka elfogadása az megtörténik, és az engedélyezés folyamat végbe megy, tehát a hatóság részéről mondjuk, mondjuk az épületet elfogadják, és be lehet költözni, de a számlával játszanak. Így van. És azt nem fizetik ki. Tehát ha ez nincs összekötve, összedrótozva a kettő, akkor ezzel vissza lehet élni, és feltételezem, hogy ezzel visszaéltek Hollandiába is valamikor, hogy ezt a törvényt ilyennél alakították. Hát biztos, szóval a pénz körül az emberek megbolondulnak. Ez e, könnyen megbolondulnak, e, viszont intézményesíteni kell a garanciát arra, hogy a pénzfolyamatok egészségesen, tehát a zajlanak, hogy tehát a pénzfolyamatok a reálfolyamatokkal folyamatokkal összefüggésben vannak. Na most, e, tehát föl kell szerelni a számlát, befogadta a megrendelő, és ott utána tovább nincs mese. E, na most itt is nagyon jelentős az a százalék, amit említettél, hogy e, befogadja, megadja a igazolást, mindent befogadja a szemet, aztán nem fizeti ki. Na most, amennyiben nem talál elegendő pénzt a megrendelő számláján az adóhatóság, akkor azonnal minden számláját, minden vagyonát zárója pillanatok alatt, sőt odavihető és rendkívül gyorsan lezajló folyamat. Ez nem évekig tartó, hanem nagyon gyorsan lezajló ez a folyamat, hogyha úgy kezd el bújkálni a megrendelő, hogy sehol nem találnak semmit, akkor a megrendelő cég tulajdonosainak, tisztségviselőinek saját számlájára, személyes számlájára, személyes vagyonáig megy az egész dolog. Tehát, a, tehát teljes mélységében, megsemmisítő erővel reagál az állam arra az esetre, hogyha nem akarják kifizetni a teljesítményt. Így jön be a korlátor felelősség kérdése. Annak idején, amikor ugye 30 évvel ezelőtt még csak egy KFT volt, az egy együttes volt, vár. és nagyon szerettük is azt az együttesként a KFT-t, de nem bárt be, mint Gazdasági egység. Ez egy... Csak mint zenekar működött. A zenekar, az nagyon szuper volt egyébként. Alár András mai napig egyébként most már átment íróba, most már lehet, megelennek könyvei. De most visszatérve Ugye a rendszerváltáskor ránk szabadították ezt a KFT-s formát, ami egy konszolidált, begyakorlott évtizedek vagy talán évszázadok óta működő gazdaságban kapításra, gazdaságban talán elfogadható, ha generációkon keresztül már hát... Begyakorlott módon működik a gazdaság, de egy éppen most kialakuló ö, ö, ö, kapitalizmusban szerintem teljes félreértést, teljes tévedés volt a korlátolt felelősségért rászabadítani a gazdaságra, tömegesen még hozzá. Ami azt jelenti, hogy eleinte azt mondjuk csak 100 ezer, aztán később már 1 millió forintos alaptőkével lehetett alapítani egy KFT-t, és milliárdos üzleteket lebonyolítani és eltűnni. Mert azért az 1 millió év vagy 100 év volt csak felelős és aztán két. Tehát az van, a kész. vagyonáig felelőst, tehát ha kiderül közben nagy vagyonra szét szert a KFT akkor az egész vagyonáig. Tehát hát az az hogy mit nem, már kódátott felelős. Tehát nem felelő. Igen, felel. a, igen. A vagyonáig. Igen. Tehát a KFT vagyonáig. Igen. Tehát ez nem az, a, nem a személyes, a, de, mi a, de mi a KFT nem... vagyoná? Az az alaptőke, az a minimális alaptőke, amikor teremtőire. Mit szánt Tehát szerintem ezemberben, de minden országban van KFT, még részvintázs. Először veszed, hogy minden egy hozzá. Ez korlátozott szemlélet kérdések, hogy, hogy amikor bemegyek a boltba és veszek egy zömlét, akkor lehetek-e korlátolt felelőségű, vagy nem? Nyilván nem. Nyilván, nyilván ha... ennek az értelme az már elnézést, hogy ha vannak észszerű, hogy mondjam, veszélyek a üzleti életbe, tehát ha valaki visszaélésként ö, ö, viszi csődbe a cégét, vagy nem fizet, és ez egy csalás, akkor nyilvánvaló ennek meg egészen más elbírás alá kéne, hogy ez az eset, mint akkor, hogyha valaki például ö, ö, egyszerűen egy olyan üzleti döntést hoz, amelyik ö, nem válik be, és ezért egy bizonyos fajta védelmet élvez a, a, a magánvagyona az üzletivel szembe. Tehát az üzletit kockáztatja, a magánvagyonát meg nem kell feltétlenül a abban ez teljesen így van egyébként, hogy Kártenek az ügyvezetője is a, a, a döntéseért felelősségre vonható, és végsősorban a magánvagyonával is felelősé tehető, hogyha, de hát ez már egy büntetőjárásnak a dolga, hogy ezt ja, megkegye. Uh, alap, uh, ez, ez már két év, de lehet is, meg 8 is, még hát, abban lesz valami. Igen. Ez is é, lehetséges. A, igen, a visszatérbe... Nyilván ez egy kultúra kell Biztos, hogy ennek is szerepe van, de visszatérve mondjuk, és ne egy mondjak, egy biciklit ezek ha, ha azt a biciklit, bemegyek és megveszem, ki kell fizetnem. Ha korlátolt felelőség társaságként rendelem meg, akkor azt mondom, hogy hát most vagy van pénzem, vagy nincs pénzem. Tehát ez, ez tisztesség és értelmezés kérdése is egyben, hogyha valaki megrendel egy munkát, Fedezet nélkül, akkor az ne essen bele a korlátott felelősség menekülési útjába. Hát igen, ez az az eset, amikor az illető tudatában van annak, hogy ő ezt nem magyarul csal. Igen, igen. Ugye, igen. Mert ha ez, ez neki fölróható, az rendben van. Igen. Bizonyos késlekedések nyilván más megítélés alá esnek, hogy például korlátott felelősségű társaság felépít egy lakóparkot, és finanszírozási gondok adódnak, bár hát ugye nyugaton Hollandiában nincsenek finanszírozási gondok, mert örülnek a bankok, hogyha velük finanszírozási szerződést köt valaki, és nem fordítva van de mondjuk az érté, értékesítés kicsit nehezebb, eh, hosszabb időbe kerül. Biztos, hogy vanna, vannak áthidaló hitellehetőségek, vagy akármik, de ez az ő dolga, hogy megoldja, és nem ránthat magával további a projekten résztvevő 30-40-50 céget. Ezt nem ez nem teheti egyértelmű. meg. Igen. Úgyhogy... Eh, itt alig-alig itt, uh, van olyan eset, ahol joggal, büntetőjogi uh, vonatkozásokat ne lehetne fölvetni, és ha már büntetőjogi vonatkozások vannak, akkor mi, mi értelme van? Hogyan értelmezheti a korlátolt felelősség, amikor valaki csalsik, az csatöbbi? Hát uh, erről utaltam, hogy Szerintem most előfordulhat persze, hogy jó hiszeműen kerül -e egy vállalkozó nehéz helyzetbe, de hát a vállalkozás az olyan, hogy ott sírnevet alapon, tehát lehet nyerni is nagyot, lehet bukni is nagyot, tehát ebben van egy bizonyos kockázat, tehát abban sem egészen biztos, hogy minden esetben az államnak kell, tudom, vagy másodnak kell helytálni helyette, de sajnos Magyarországon úgy tűnik, hogy nem ez a jó hiszemű, eset a, a többség, hanem az, amikor ö, tényleg muhíznak és, és előre úgy ö, ö, ö, számolják a dolgot, hogy hát eltűnjük a pénz. Én ezzel nem nagyon értek elindul, egyet. Én nekem az a gyanúm, hogy, hogy van egy hát ha létegnek lehet nevezni, akkor egy léteg. A, egy a, olyan vállalkozói kör, aki, aki például ö, Fővállalkozó vagy ilyen alfővállalkozó pozíciókba utazik, tehát, tehát mindenféle ilyen pályázatokon és ilyen állami megrendeléseken, önkormányzati megrendeléseken részt vesz, és elnyerik a dolgokat, és ők alkotnak egy valamit, de semmilyen hátterük nincs ahhoz, hogy ők maguk ezt lebonyolítsák. Tehát valójában egy üres cég, már, mint olyan értelemben üres, hogy, hogy nincsenek gépeik, embereik, közötlen tudásuk és ők erre, arra alapultak, hogy ezt ők majd valakiktől e, igénybe fogják venni, és a fő probléma az, hogy Magyarországon ez nem csak egy ilyen szereplő van, mert tulajdonképpen egy főválkozóra indokolt szükség lehet, hisz egy nem érthet mindenki mindenkihöz, mindenhöz, de amikor ez egy láncba helyezkedik, tehát van egy, egy valaki, aki elnyeri a, a pályázatot, és akkor az, az alá is kerül valaki, az alá és az alá, és a végén van az a szerencsétlen ö, munkát végző vállalkozás, amelyik egyébként szintén lett K KFT, <coughs> aki mondjuk a hidat megépíti. Ja, az a hidat, mint úgy. Igen. És, és, és közben, akik közben vannak azok, azok már a többedik lépcső vannak, és aki az elején van, az, az már csak széttárják tehát én azt kifizettem, hát ő kifizet. már nem felel érte, de miért lehet ezt indokoltam megengedni? tehát itt azért a sunyiság, ö, ö, egész egyszerűen ö, kitapintható És ezek a cégek nem végeznek önálló, soha nem végezték önálló munkát a legtöbb csak projekt adásul. Így van, ott van a kutya elársva, hogy a Magyarországon... Mint hogy a lakó ingatlanoknál is ezt történik, hogy legtöbbször ilyen céget hoznak létre. Igen. Magyarországon a generálvállalkozó, fővállalkozó cégek döntő többsége valójában nem generál vállalkozói és nem fővállalkozói funkciót tölt be, hanem úgy, ahogy pontosan úgy, ahogy leírtad, lebonyolító funkciót tölt be. A és nénénk kívül nincs is fizikai állomány. Van a menedzsment, van néhány műszaki szakember, egy-két szervezési, tehát vállalkozási szervezési szakember és kész, de egyetlen munkás sincs, semmi gép, stb., de Kapcsolataik révén igen-igen sokszor korrupciós alapon megnyerik a munkát, és onnantól kezdve úgy viselkednek, minthogyha a generálvállalkozók vagy fővállalkozók lennének. Most az óriási különbség az, és például ez is egy olyan szempont, amit többször szóvá tettünk már, hogy a pénzeszközökkel a valós, az igazi generálvállalkozó vagy fővállalkozó valóban szuverénül rendelkezik. A lebonyolítónak azonban szorosan el kell számolnia minden fillérrel az ő Igen, ez Tehát, el, a, mint egy közvetítő ügynök, nem? Igen, a beruházó felé uh -huh. és uh -huh. lefelé is felelősséggel tartozik, és nem mondhatja, hogy ő így vagy úgy ö, vállalkozik, és így vagy úgy bánik a pénzeszközökkel. Például ez is egy rendet teremtene. Na most a, ugye az előbb célosztál a, a, a, a kockázatra, az üzleti kockázatra, a vállalkozás kockázatára. Egy alapvető kérdés, és itt Magyarországon e, született meg ez a tanulság, amit ki kell mondani, hogy az teremtő munka ellenértéke nem tartozik az üzleti kockázat ö, területére. Azzal nem lehet spekulálni, nem lehet manipulálni, mert az értékteremtő munka, munkát elvégző egész életét, mindent megtakarítását, munkáját, a, a, és így tovább. Tehát, minden, tehát az egész életét adta bele abba a projektbe, és az ellenérték átadása nem üzleti kockázat kérdése. Mert a vész működésének az első hónapjaiban, első fél év, egy év alatt nagyon gyakran hivatkoztak a szélhámos spekulások, erre. Érdekes, hogy az utóbbi időben már ez nem nagyon fordul elő, hogy hát kérem szépen, ez üzleti kockázat, elvállalta ezt a munkát, az illető megcsinálta, de hát ez az üzlet nem jött hát ez be, azért. mert ha... nem kapja Aha. meg a munká jelenértékét. És akkor nagyon határozottan közöltük, hogy ez, a, ez erre nem irányul a kockázat. Mert Ráadásul azt... azt hiszem, hogy a legtöbb ilyen problémás esetben Nincs is üzleti kockázat, hisz vagy egy bank hát meg van a pénz, vagy egy önkormányzat, vagy az állam. Persze, hát, ő úgy gondolta, hogy mert ő profit maximalizálása. törekszik és a... elsikasztja, akkor ez a másik számára mindössze csak üzleti kockázat. De ez csalás. Hát így, Persze, van, van. így van, Na most ez lenne az például, gondolom, amire a bíróság figyelmét föl lehet népni, hogy ez így egy van. átlátszó. Így, van. így és, van. és ez megtörtént volna leveletekben. Számtalan ö, ilyen ö, vita volt annak idején. És, a, ja, a, és ennek alapján indult per például? Nem jut oda el a helyzet. Nem lehet feljelentést büntető... tenni ilyen alapon? százból száz esetben utasítja el az ügyészség, vagy már a rendőrség, hogy ez polgári peres kérdés, nem avatkozunk bele. Holott ennek a tiszta és gyors áttekintése, ahogy nyugaton történik, ahol igazi kamarák vannak, de például Romániában is, hogy megfelelő szakemberek nagyon gyorsan, akármilyen bonyolultá igyekeznek tenni a, a csalók, a külön apparátusuk van a dokumentumok hízlalására. Ezt konkrétan tudom. Hogy amikor a perre kerül sor, akkor öt ilyen kötek dossziét adnak be. A, a bíró amíg egy kicsit kapizsgálja a dolgot másfél két év telik el. Holott csak túlbonyolításról van szó szándékosan, hogy ne legyen tiszta a helyzet de megvan ennek a technikája, hogy hozzáértő szakemberek a kamaráttól, akárhonnan oda mennek, két nap alatt, három nap alatt tiszta képet kapnak a dologról, akkor írnak egy jelentést, és kész. És abban a pillanatban kiderül, hogy ez büntetőjogi dolog, ez a, mert ez nagyon gyakori a spekulációnak, a csalásnak, a jogvitának álcázása. Tehát jogvitának átszázzák. A közönséges csalás szándékát, hogy ne kelljen kifizetni. Uh -huh. És ezért hoznak létre ilyen bonyodalmakat. De hát ez gyorsan tisztázható lenne. Úgyhogy tovább sorolhatnám a végtelenségig azokat a megoldási lehetőségeket, amelyekkel gyorsan orvosolni lehetne ezt a területet. A, talán a kormány nem tud ezekről ezekről a lehetőségekről. Mit zajlik itt? Mi történik itt, ami miatt Magyarország préda, a magyar társadalom préda, mintha egy kísérleti terep lenne, hogy meddig lehet az emberrel bármit megtenni? Én nekem az a, hogy mondjam, én, én nagyon érzem a, a a jogosságát ennek a fölvetésnek és az indulatnak, ugyanakkor valahol azt gondolom, hogy ö, semmilyen kormánytól, tehát ha még ha tenni is akar egy kormány, és mondjuk, hogy talán ez így van, ö, egész egyszerűen ö, hasonló kéréseknek olyan garmadájával kerül szembe, hogy egy kicsit a mélyre ás, hogy itt mi minden gond van, amik nem húsz éve, meg 8 éve, hanem hát akár száz éve megoldatlanok, és, és ö, küzdeni kell, egy például egy korrupt ö, társadalmi kultúrával eleve. Tehát, tehát amikor azt mondja, hogy Hollandiában az adóhatóság így és így tud intézkedni, és erre megvan a mód, hát én egyszerűen nem tudom elképzelni pillanatilag azt a magyar hatósági embert, akinek a, a bátorsága és a, a függetlensége megvan ahhoz, hogy például egy ilyen ö, törvénynek a végrehajtását végre tudja vinni, hisz pillanatilag itt mindenki hogy mondjam szóval túlságosan bizonytalan pozícióban van ahhoz, hogy kevés a hatalma, az is mindenféle látszat feladatokkal van, hogy mondjam Körülbástyázva, mint egy rendőr például, ugye, és borzasztó könnyen korruptálható, nagyon alacsony fizetés, stb. stb. stb. stb. és az egész rendszer kedvez ennek. Tehát olyan őrült sok dolgot kéne megoldani szerintem, hogy az ilyen fajta, hogy mondjam csak, hát tényleg a Tiborsz panaszaihoz hasonlítható, mert hát azok, ö, hát. Ö, ha meghallja valaki, még akkor is, ha most azt mondanák, hogy igen, ezt már is elkezdjük, akkor is több év, mire, mire ezt át lehet vinni úgy, hogy ez jogszabályba meg a rendszerbe, ez beépüljön. És még talán ott se vagyunk, hogy ezt egyáltalán mindegyik problémát megértették volna azok, akik hivatottak arra, hogy ez ilyesmit döntsenek. Való. Sőt, még ott vagyunk, még az is ott vagyunk, hogy nemcsak, hogy nem meg, meg nem értik ezeket a dolgokat, hanem ö, hát még fülük sincs nagyon rá, hisz az előző ö, tapasztalat és az elkötelezettség az más volt. Igen, valóban a morális romlás az katasztrofális, mert hogyha a cinikus, gátlástalan csalók ö, mutatkoznak győzteseknek és a, és a becsületes, értékteremtő munkát végző morális alapállású embereket pedig lúzereknek, a veszteseknek és balekoknak állítják be, akkor ugye itt minden felborul És éppen az ilyen romlott állapotokban én nem azt mondom, hogy az összes morális szempontot de bizonyos legalapvetőbb mo morális igazságokat drákoi szigorra keresztül kell vinni, hogy nem gyógyítható a társadalom morális szempontból. Tehát, hogyha kényre-kedre meg lehet tenni, hogy az elvégzett munkát nem fizetik ki, a leszállított árut nem fizetik ki, és így tovább, akkor utána már a gazdaságban, vagy akár a társadalomban érvényesülő, illetve hát érvényesülni hivatott morális igazságok sem lesznek életképesek. Tehát ez egy olyan alapvető dolog, hogy az egész morális gondolkodás minden részletében megrendül, ha ezt büntetlenül lehet csinálni. alakozásokról beszéltünk, és van egy nagyon fontos másik terület, ami ha lehet még több embert érinti, sújt Ez pedig ugye az eladósodás, és ezzel kapcsolatos vagyonvesztés, ingatlanok elvesztése és minden. Ezen a területen ugyancsak komoly harcot végeztél, érve végzett az esetben a győzmozgalom. Ugye most eddig a vészről beszéltünk, most átmegyünk győzbe. Ö, és hát ez, ezzel kapcsolatban is fölmerül a kérdés, hogy mi történt az elmúlt egy évben, ugye monatóriumúj bejelentése, meg a bankok a megalapodások, és hol állunk most, és, és milyen lehetőség állnak előttünk. Hát jó pár fejlemény van ezen a területen is, ugyanis engem az ügyészség vád alá helyezett, a bankszektor kényszerítése... A bankraplásért, ugye? Azt nem, nem, nem, nem. Az, nem az, az egy újabb dolog. Ez egy újabb dolog? Nem, ez régebbi. Még ugye az történt, hogy 2009 tavaszán, nyarán mi harcok, harccal is összecsapásokat vállalva is felléptünk a kilakoltatások megakadályozásáért, mert visszaélve a bírói eljáráson kívüli értékesítés, így szólt ez a jogintézmény egy kormányrendelet formájában. Ezzel a lehetőséggel visszaélve, mert ugye egyáltalán ilyen lehetőséget sem szabadott volna engedni. De ráadásul ezzel visszaélve a hatalmas pénzügyi körök mozdultak meg, és ilyen illegitim kilakoltató kommandókat küldtek szerte szét az egész országot úgyhogy ellepték az országot. Ezek illegális dolgok voltak, és konkrétan tudom, hogy az országos rendőrfőkapitány éppen úgy, mint a végrehajtói kamara vezetősége nyilatkozott, hogy ez bűncselekmény. Csak, hogy a, a rendőrség le volt bénulva, mert nem oktatták ki a rendőröket erről a szituációról, és amikor ezek a bűnbandák a kijövő rendőröknek megmutatták a bírósági határozatot, a, a, aztán a tulajdoni lapban lévő változásokat, akkor a, a, a rendőrök lebénultak, és még olyan is előfordult, hogy ezt a közönséges rablást, és erőszakot nem is tudom minek nevezni, ezt rendőri egy eh, kicsit, kicsit el kéne jobban magyarázni, hogy miért, miért az, miért nevezi ennek? Miért nevezi rablásnak? Hát ha jön valaki, és van egy bírósági határozata, és a másik ott van abban a lakásban, ami már nem az övé, és erről határozat van, akkor azt miért nem lehet végrehajtani? Ez a, a kérdés, ugye? Azért, mert Magyarországon eh, kényszer eh, értékesítést, vagy kényszerkilakoltatást kizárólag bírósági végrehajtó hajthat végre karhatalmi segítséggel. Tehát ez egy és nagyon és fontos szempont. Tehát ezen is végrehajtónak kell lennie. Végre, igen, uh -huh. így van. És annak nagyon hosszú útja van, mert meg lehet támadni a végrehajtást, be lehet perelni az egész dolgot, és, és, azóta, élhet, és azóta még alaposan bővült is ez a kört, tehát per tárgyával lehet. ezek le ez a egész. csoportok, ezek nem végrehajtót visznek, hanem verő embereket küldenek ki egy papírral, egy, egy, egy határozattal, egy bírósági döntéssel, igen, ami, igen. ami nem került végrehajtási szakba. Így van, és ö, ö, sok ezer állított, több tízezer ilyen eset lehetett volna. Mm. Na most mi megjelentünk az árverezéseket. Hát akkor egy maffiával szembeni harc, ha szabad így, így, van. így abszolút így van. Mm. Mi megjelentünk az árverezéseken aktivistáinkkal, meg megjelentünk néhány eh, kilakoltatáson is, és hát eh, nem rejtettük véka alá, hogy mi történik, hogyha nem vonulnak el, és ezeket boxolókból, meg különbűnözőkből, meg karatésokből, ilyenekből toborozták ezeket a bandákat, 5-6-7 tagú ilyen bandákat. Aztán, amikor ezek a boxolók látták, hogy soha többé nem fognak boxolni, ha összecsapnak a mi csapatainka akkor, mert hát egy-két összecsapás is volt, földrevitel volt, pofoszkodás volt, előfordult, vér nem folyt, ezt örömmel tudom mondani, az egész folyamatban ilyen nem fordult elő, de nagyon gyorsan hírement, hogy nem kukoricázunk, nem vitatkozunk, hanem mi ott megjelenünk ott, és akkor utána már... És, és bocsánat, titeket mi ment meg attól, hogy ne tévesen támadjatok meg valakit? hogy tudjátok ezt biztosítani, hát, hogy... Hát a maga a szituáció. Tehát ha nincs Tehát végrehajtó, ne, ha nincs ott végrehajtó, mm -hmm. ha nincs ott e, bírósági végrehajtási e, határozat, hanem csupán az ingatlan átjátszásának mm. a dokumentumait mutatják meg, akkor e, az egész tökéletesen illegális. Mm -hmm. Olyan, olyan e, ebben az időben olyan e, Hirdetések jelentek meg, nem egy e, e, sajtos televízió, rádió annak idején készített velem erről e, interjút is, hogy mit szólok ahhoz, hogy a, úgy nézett ki a hirdetés, hogy ha a családban nincs férfi, akkor 600 000 forintért, ha van férfi, 1 millió forintért vállalnak kilakoltatást. Na most mi egyértelművé tettük, hogy nem síró asszonyokkal és halálra rémült kisgyerekekkel fognak találkozni, hanem az akciócsapataink ökleivel. Egyértel, és néhány ilyen eset volt, ennek hírement, úgyhogy már 2009 eh, nyár végén, őszén már egy kicsit könnyebbedett a helyzet, mert elegendő volt valahova oda telefonálnom, hogy meg ne próbálják a tipikus válasz, amit mondtam, hogy akkor önöket éjszaka úgy kilakoltatjuk, hogy olyat még nem látott a világ, és amikor nem hitte el az illető, és persze elkezdett fenyegetőzni, hogy milyen törvénytelen fellépés ez stb., akkor küldtem egy csapatot, és akkor látta, hogy nem tréfálunk. És nagyon-nagyon érdekes, ez az egész, ennek az egész... Ezeknek, bocsánat, a helyszínei mik szoktak lenni? Ez a hely, ahol ki kell az embereket paterolni? A a, a, lakás, a vagy, vagy ez van Vagy annak a cégnek a központja lehet, amelyik a, ezt, a végre, ezt a kilakoltatást csinálná. Nagyon érdekes tapasztalat, hogyha az érdekvédelmi akciókat nézem, és ezeket a kilakoltatási... Ezek a kilakoltatási akciók valóban meredekek voltak, komolyak. Olykor, hát mondom, fizikai összecsapás is megtörtént. Soha senki nem jelentett fel. Az érdekvédelmi akciók, a vész akciói sokkal visszafogottabbak voltak, nem is lehet hasonlítani, és ott meg számtalan feljelentés történt el, személy szerint ellenem is, meg a, a szövetség ellen is. Na most 2009 nyara, nyarán láttuk azt, hogy olyan tömegűvé válik a fenyegetettség, hogy ezt már így nem lehet eh, kezelni, hogy azt a érdeket kell támadnunk, ahol ez keletkezik. És akkor Ultimátumban a teljes bankszektort felszólítottuk, hogy ők hirdessenek kilakoltatási moratóriumot a, a, azon családok esetében, akik a lakásukat jogszerűen foglalták el. mert az ilyen esetek között mindig egy bank húzódik meg? Persze. A mélyén mindig bank van, csak mm. maga elé helyez egy kisebb pénzintézetet. Az pedig maga... A, egy ilyen faktoring valakit, akinek a döglött hitet leadja. És az pedig maga elé helyez egy ilyen követes és kezelő céget, amely az jelentés részében közönséges bűnbanda. Uh -huh. És felszólítottuk a bankokat, hogy ultimátumban. Na most volt olyan bank, amely azonnal moratóriumot hirdetett, a többieket fekete listára tettük, és végül a fekete listáról is mindegyik bank szép lassan-lassan lekerült, aki moratóriumot hirdetett, úgyhogy ez az egész folyamat azt lehet mondani, hogy gyökeresen leállt. Az egész kilakoltatás járverezési hullám ekkorra gyökeresen leállt. Ez szerintem egy családos dolog, mert ez azt jelenti, hogy miközben az állam hát tehetetlen olyan értelemben, hogy... Mondjuk még a fülük potyát nagyon mozgatják a problémára, tehát. Persze, ha híre hamva nem volt. Nem még érdekli akkor a igazából őket, hogy erre, erre törvényel tegyenek pontot. Ez egy a civil kezdeményezésnek, vagy megmozulásnak egy, hát mondjuk a legkeményebb formája, mert tényleg a, a, a, a fizikai, hogy mondjam, erő megmutatásáig elmegy, de ez működik ezek szerint. Igen, és muszáj Már kegyetlen volt... dolog, hogy ilyen világban élünk, hogy ennek így kell működnie, de, de nem kegyetlen az, amit a bank ö, gerjeszt tulajdonképpen az írosztalok mögül, ahol mindenki nagyon tisztességes ember marad, és valakivel végrehajtatják az egész piszkos munkát. Igen, és nekem, aki hát, jó magam minden erőmben próbálok, nagyon nehezen, de próbálok Krisztus követő lenni, erőm telhetőleg, de nekem sokszor szegezték a kérdést, hogy erőszakot követek el. Na de muszáj volt lépni, mert rengeteg öngyilkosság történt, rengeteg széthulló család, olyan megdöbbentő élményeim voltak, amikor egy értelmiségi házas párt bejön, és mint akik nincsenek maguknál egy, egy, egy szinte önkívületi állapotban egyszerű kérdéseket teszek föl, és nem tudnak válaszolni, és minden. Abban a, a, annak az iszonyatos pánik állapotnak a nyoma volt ez, hogy a, hi, a gyerekeikkel együtt most a híd alá fogják őket vinni. És sok öngyilkosság történt, tehát itt nem volt mese. Ezt megmondtuk, hogy ez morális parancs, akár fegyverrel harcolunk értük. Nincs mese. De ilyenre, hála Istennek egyáltalán nem is került sor. Na most a fekete listán rajta maradt a Raiffeisen, a CIB, az AXA és az FHB Bank. Ezek rajta maradtak a fekete listán, szakértőink alaposan megvizsgálták, és a Raiffeisen találták akkor, ez 2009 decembere volt, akkor a legkegyetlenebbnek. Gyorsan hozzáteszem, hogy más lett a Raiffeisen, új menedzsment van, új osztrák vezetője van, és megváltozott. Most ez azért a tisztesség kedvéért gyorsan hozzáteszem, mert a történetnek itt e, további e, sötétedése e, van, úgyhogy szeretném mondani, hogy egyfajta jó kimenetele lett ennek a dolognak, és kilátásba helyeztük a Raiffeisen Bank megsemmisítését. Demonstrációkkal, akciókkal. És a, érdekes, hogy nem Te a Raiffeisen. A, az ügyfeleknek az elriasztását. Hogy igen, kell érteni a megsemmisítést? Annyit még közbeszúrnék, hogy nem a Raiffeisen, hanem a Cetelen Bank jelentett föl, akikkel különösebb konfliktusunk se volt, aztán a Raiffeisen. Csettelem az ilyen fogyasztói ételeket adnám. Nem tudom, nem tudom, nem, nem vagyok velük kapcsolatban semmi. A nem ingatlanban És elindult van. egy nyomozás, akkor a második-harmadik kerületi ügyészség vád alá helyezett, és megtörtént. Mi volt a vád? A bankok kényszerítése. Uh -huh. a kényszerítésének kísérlete helyesebben. Tehát valami, valami teljesen mondva csinált dolog, van -e egy, ilyen ilyen e, bűntetőjogítényállás? Igen, igen, a kényszerítés. De úgy kezdődik, hogy aki mást, uh -huh. tehát nyilvánvalóan a személy szemét, tehát egy teljesen mesterkérd dolog volt, úgyhogy de első fokon elítéltek tíz hónapi börtönre, három évre fölfüggesztve. Majd aztán lesz másodfok, majd meglátjuk. De mi nem álltunk meg, uh -huh. hanem megalakult közben a Nagy Hétfői Szövetség is. Ez azoknak az embereknek, szervezeteknek az összefogása, akik egy új pénz- és hitelműködési paradigmát szeretnének elérni, ugye abból kiindulva, hogy Krisztus Nagy Hétfőn kergettek ki a templomból a kufárokat, Kufárok, tehát egy új szellemű pénz- és hitelműködés. És azért nem azt mondani, hogy Krisztus teljesen erőszakmentes volt. Mert azokat a kufárakat elég rendesen kikergette, fölborogatta e, a igen, tasztalaikat. Át, Krisztus semmilyen sémában nem e, sorolható be. Úgyhogy az álságos dolog, amikor, amikor, amikor e, valaki azzal e, dob vissza, hogy te miért jössz, az én erőszakomat te miért akad ágazni, amikor te keresztény vagy, és neked ezt nem szabad, mert neked, neked szenvedned kéne csak. Igen, gyakran találkozom ezzel, szinte komikus. Na, és megszerveztük az országos demonstrációkat és akciókat, aminek az lett volna a lényeg, hogy a Ralfeisen Bank fiókok előtt, a köztéren demonstrációk zajlottak volna, és a bankfiókokon belül pedig ügyintézési akció, a, amivel a bankok, bank lebénult volna teljesen. Ilyen ügyfélsztrájk? A, a jelmondata az volt, hogy addig nem jövünk ki a bankból, amíg minden dokumentumot meg nem értettünk. Tehát bemennek, valamilyen ügyet rendesen, kezdeményeznek? Rendesen és számot tépnek, nem... ott várakoznak, rájuk kerül a sor, és sok órán keresztül, ugye, mert a, a sze részek. szerződések úgy vannak megfogalmazva, uh -huh. hogy érthetetlenek legyenek. Kérdezni. A szerződések gyakran hivatkoznak üzletszabályzatokra, Igen. amelyek szintén tele vannak a betűs, kacifántos, érthetetlen részekkel. Úgyhogy az, hogy az a hát... Egyébként átlagos felfogású. Aktivista 6 7 órát kell, hogy ott eltöltsön. Arról, arról... Az ügyfélnek is el kellett volna tölteni, amikor aláírja. Hát igen. Csak még hát, sürgették, meg azt gondolta, hogy hát a bank az nem csaphatja, be, hogy aláírja látatlanul. Most ezt bejelentettem az országos rendőr április 18. Mint mi sorát, mint meg az ö, országos demonstráció... demonstrációkat és akciókat. Ez április 18-án nagy hétfőn történt. És tíz napra rá felhívott a Raiffeisen Bank szóvivője, hogy szeretnének tárgyalni és megegyezni. Hát bizonyos feltételeket szabtam, tehát egy ilyen PR látszat dologba semmi szín alatt nem mentik volna bele, de ők azt mondták, hogy teljes komolysága, és így is történt. Tehát tárgyalás is két élő szóban, személyes tárgyalás történt, nagyon sok levélváltás, és gyakorlatilag minden követelésünket elfogadták, és ezt a végül is a VÉSZ, a Győzmozgalom és a Nagy Hétfői Szövetség nevében én írtam alá, a Raiffeisen Bank nevében pedig az új osztrák vezérigazgató akiről őszintén láttam azt, hogy, hogy normalizálni akarja itt a társadalomban a Raiffeisen Bank szerepét, és kifejezték, egyébként a közle, közös közlemény is tartalmazza utalást erre, hogy, hogy nem volt normális kommunikáció a Raiffeisen Bank és a, a társadalom között. Tehát ez egyfajta happy end, a... Mondjuk egy dologra rávilágít az, hogy ezek a bankok, ugye ezek legtöbbször külföldi bankok, otthon sosem sose mennének megcsinálni. De Pontosan arra gondolnak, hogy egy, egy idegen országban, vagy Magyarországon, vagy Szlovákiában, vagy olyan országban, ahol ennek a kultúráj még nem alakult ki, vagy Romániában, ott megtehetik, vagy a Palenába, vagy akárhol. És az emberek valóban nem későn ébrednek. Tehát eltelt lassan 20 év, mire, mire a társadalom olyan értemben fölébredt, hogy, hogy még a társadalom nem is teljesen, de legalább egy része ti erőt mutattatok. De hát az elégedetlenség azért már eléggé elharapódzott. És elképesztő, mi akkor a, nem ismertük igazán, úgyhogy a Reichweizen ellen Ausztriában és még Németországban is szerettünk volna hogy, ottani, szerettük volna, hogy ottani ilyen haladó alternatív mozgalmak föllépjenek és kinti barátaink mondták, hogy nem tudnának tíz embert összegyűjteni, annyira népszerű a Raiffeisen Ausztriában is. Egy régi, ráadásul munkásbank, vagy mi a fene volt régen. Meg Németországban, egy bányász vidéken indult, és a működése is inkább ilyen takarék jellegű most Az az elképesztő, hogy a magyar menedzsment tette itt vérszívó Ordas banká, a Raiffeisen bankot, amiért már az osztrák tulajdonosok is szégyelték magukat, és nagyon úgy néz ki, hogy valóban fordulatot akartak. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a, a fellebbezési tárgyaláson már ezt a közös közleményt be fogom tudni mutatni. Na most <kül> Viszont kétségtelen, hogy változatlanul nagy veszélyek vannak, mert amit a kormány, mint otthonmentés programot beadott, hát az csak alibi dolog, és valójában a probléma elodázása olyan iszonyú fejlemények lehetnek két-három év múlva, hogy rossz belegondolni, hogy a mai adósok milyen terhekkel fognak szembenézni két-három éven belül. Most, e, tehát ez, amit beterjesztettek ez abszolút elégtelen. Ez semmire nem jó. E, ez, ez csak annyi, amikor már valaki megfullad, és akkor három másodpercre egyszer fölengedik egy ha, levegőt ha, venni. Jól. Értettem, mert azért ezt nem olyan könnyű megérteni, hogy ennek mi a lényege. Az, hogy ö, ilyen mesterséges árfolyamon befagyaszthatóvá teszik a, az adósságot, az azt jelenti, hogy mondjuk most, nem tudom én, 227 forint a frank, de mondjuk 180 forintos franknak megfelelő alcsonyabb részlet. Nem tel. az adóságot, csak a havi törlesztést. Tehát itt de de a probléma az, hogy ha jól értettem, hogy tehát, tehát az alacsonyabb részleteket a régebbi árfolyamnak megfelelő alacsonyabb részleteket fizetheti az illető, illetve a rögzített árfolyam. Rögzítetett, de amikor az véget ér ez az időszak, akkor annak a töblete az fölhalmozódva így rajta van, marad a, van, az adósságán, van. és megszűnik ez a védelem is, tehát hirtelen. Igen. nem csak, hogy a, a részletek ugorhatnak meg, hanem az adóssága is megnőtt. Így van, pontosan. Na most, hogyha ha, a svájci frank most 220-230 között Tehát ebben mozog... Tehát ebben csak akkor lenne poén, hogyha mondjuk három év múlva mondjuk tényleg mondjuk visszamenne 180-ra a svájci frank, de nem, ez, nem, ez már nem, nem. nagyon ez magyar Még az, nem. az nem. sem? Nem az egész logika tökéletesen hamis. Ez a probléma. Mert azt követeltük, hogy a szerződéskötés időpontjához képest a havi mértékét le kell szállítani a forint tényleges gyengülésének a szintjére. Ez magyarul mit jelent? Azt, hogyha, hogyha valaki egy bizonyos időben szerződést kötött, hitelszerződést és mondjuk sváci frank Ö, elszámolásra, hiszen itt csak deviza elszámolásról van szó, nem deviza hiteletől. Hanem, hanem, hanem csak egy matematikai játék tulajdonképpen, de jó rendben van ebben belement. Ha a svájci frank gyengül 15-20-25-30%-ot akkor a havi törlesztő részlet ennél magasabb nem lehet. Ez az, amit. Hogy a... értve, tehát, tehát ha mondjuk mondjuk, mondjuk 20%-ot romlott a frank, akkor a, a részete 20%-ot emelkedhet. Csak annyit emelkedhet. Tehát, hogyha 60 ezer forint volt a törlesztés, akkor 72 ezer forint lehet a törlesztés. És ehelyett mi történt? Ez, ehelyett 89, 100, 100, 10, 120 kal emelték a havi törlesztő részletet. És ebbe szakadnak bele a családok, és ezzel a jelenséggel... És miért emelték így? azért a, a hazug semmire való hivatkozások tömkelegével. Mindenféle. Hát én részt vettem ebben, bár közvetetten zajlott ez a... Én, én valamit mondtam valamelyik rádióban vagy televízióban. Erre a bankszövetség elnöke válaszolt egy másik televízióban, mert velünk természetesen nem ültek le. Hát mi rangon aluljak lettünk volna. És amikor a kamatra hivatkoztak, akkor mondtam, hogy ne vicceljenek, másfél, két, két és fél százalék a kamat e, a, a Svájcban és az euróövezetben. A... Akkor arra, de az országkockázati tényező az 50 százalékot jelent. Na ez is egy hamis hivatkozás, mert az 50%- százalék az azt jelenti, hogy akkor nem két százalék a kamat, hanem 3% tehát semmi néven nevezendő logikával alán nem támadhatott hát az hogy 80 sok, 90 100 110%-a levelei. csak nem az, hogyha túl sok hiteldől be, mert meg, megszorították a adósokat és egy részük ugye nem tud fizetni, annak a kockázata az be kell, hogy beépül és szétoszlik a többi adósság. Nem az a a banké, mert volt, bank nem is kockázatta? Nem csak az. Hát, hanem... a bank nem osz, úgy szokott eljárni, ne legyen ilyen Na nagy kockázat. Nem úgy jár el. De hogy, hogy de bankos nem az beszélsz, hogy A kamatot úgy szabja meg, hogy abba bele van kalkulálva szóval az, ennek az hogy ezt, a, ezt a Ennek a adósságnak mondjuk 30%-et nem fogják egyesek megfizetni, tehát azt az összeget is a, a, a magasabb kamatba vissza akarja nyerni. Az rendben van, a szerződés... Az igaz, hogy ez egy őrdögi kör egyébként. Az, ez rendben van a szerződés kötés pillanatában. Tehát azt mondja, hogy itt ilyen-olyan-amolyan kockázatok vannak, akkor állapodjunk meg így. De hogy menet közben, egyoldalúan, és ilyen teljesen e, indokolatlan mértékben ráadásul semmibe véve az ügyfélnek a teherhordók képességét, semmibe véve, ilyen őrült arányban emeljék, ezzel a kormány nem foglalkozik, uh -huh. mert erre, erre lenne szükség. Mi viszont a Raiffeisen Banknál elértük. Van egy külön pont, amely ezt tartalmazza, hogy a e, forint tényleges gyengülésénél magasabb nem lehet a havi törlesztő résztet. ez, ez meg a változása. Igen, igen. Na most akkor ez ez, nem és, le... és ráadásul még az is benne van egy másik igen. pontban, hogy ha amennyiben erősödik, akkor lefelé is kell. Ha ez meg lenne, akkor az egész dolog megoldódna. Akkor nem kéne a svájci a, a frank árfolyamát ilyen mesterséges módon rögzíteni, meg semmi ilyesmire nem lenne szükség nem nagyon egyszerű, olyan logika lenne, amit a, a, a ügyfél is vígan követni tud, hogy amikor, mert a szerződésekben ugye benne van a keresztár folyamnak az összege, amikor szerződést kötöttem, ennyi volt, most 226 forint, ez 30 százalék, akkor bizony nem 60 ezer forintot, hanem 78 ezer forintot kell fizetnem. És ez még a menedzser kategóriába tartozik? Igen, pontosan uh -huh. ezt szerettem volna. Még nagyobb arányba dőlnek be a hitelek. Ő már a pénzén a, is, mert ekkora tömegben meg az ingatlannak az értékesebb. nem az lehet, az rá, most így, se lehet eladni. Tehát Csak valamit hát, 10-20 százalékokért adja, mindenképpen le kell írni a vesztességet. Tehát most, ha jó indulatú vagyok, akkor még egy kérdőjel van, hogy mit fog csinálni az eszközkezelő szervezet, ami változatlan van. És azt például vizsgáltátok el, mert nekem ö. nagyon gyanús ö. bocsáss meg, hogy ez a svájci, tehát valójában a svájci frank alapú hitelezés mögött ö, nincs közvetlen svájci frank hitel a banknál. Hanem ez ahogy kép, ez egy képlet, hogy erre az alapra állítjuk ezt a, ezt a hitelt, de igazából emögött nem szükségszerűen van egy, egy svájci frank hitel a, a, a, a banknál. Megtehetné, hogy ezt a forint mondjuk alapjaiból fizeti, vagy, vagy finanszírozza, vagy akárhonnan Euróban, vagy valami, mert hisző, nem vesz ugyanannyi föl hitelt, illetve pontosabban ennek a nyoma nem követhető nem tudom, hogy ez, ez mennyire érthető, amit gondolok, tehát... tehát, tehát nem tehát, valóságos a svájci frank alapna, magyarul. Igen, mert meg az volna a poén, hogy ez frankba folyósítanák és akkor mit tudom én, akkor, akkor ez svájci frankban lenne, és akkor abba kéne visszafizetni. Hát persze ez így, ez, ez persze akkor is át kéne váltani, de mindegy. Öt, egy egyetlen frank sincs emögött, mögött, hanem a tulajdonosok finanszírozzák most ez messzire vezetne, hogy a, ugye a bankrendszer egészen és a nagybankok maguk is, úgy nevezik ezt, hogy endogén módon, képesek a multiplikációra, a pénz sokszorosításra és a tömeg sokszorosítására, és ennek a hatalmas profitjából a tulajdonosok finanszírozzák újra és újra, a hiteleket. Ennek az a baja, hogyha valahol bukik, akkor, akkor utányom a domino bukik. Úgy, egy van. Csomó. úgy van, mert hiszen luftballon, kiderül az, hogy luftballon van e mögött, és csak a mérhetetlen profité égség. Úgyhogy ez, ez forint hitel volt deviza elszámolással, frank elszámolással, vagy euró, mm. vagy ilyen elszámolással. Pontosan úgy, ahogy mondod. Azt tettem volna kérdezni, hogy ez a gyakorlat, hogy egy oldalon morosítanak szerződést méghozzá minden esetben ugye a ügyfél rovására, hogy nem jogtalan? Hát végig két oldalon kötöttek meg egy szerződést, és e, szerződést etteg után morosítani csak két oldalon lehetne. Ez nem ütközik magyar jogba? De. Tehát a szerződés kényre, kedvre történő, a másikat semmibe vevő egy oldalú, módosítása minden jogevbe, a, a, az unió minden elvébe és jogszabályába ütközik, és ez nem lehetséges. De tudsz olyan Egy... nagy szolgáltatot mondani, ahol ez máshogy történik? Nem csak banknál, hanem legyen az, tudom, ilyen áramszolgáltató, pont vagy a telefon, mert, vagy, pont, vagy bárki. Ezt akartam mondani, hogy a, a Raiffeisen bankkal történt tárgyalások és levélváltások azonban rávilágítottak egy összetevőre, amire szerintem az egész társadalom megértéssel reagálna, hogy picikét hasonlítható ez a, a közüzemi szolgáltatásra, hosszú távú szerződések megkötésére, hogy máshogy az áramszolgáltató sem köt szerződést felelősen, mint hogy az ár képzésére vonatkozóan követnie kell a beszerzés költségeit. Most ez a jelenlegi meglehetősen betegen működő pénzpiacon is hasonló dolgok vannak, viszont a száv ezt leszabályozta. Tehát a, a nagy társadalmi felzúdulás követően a PSZÁF leszabályozta, hogy hogyan lehetséges ez, mit szolgálhat, mint nem szolgálhat, nem szolgálhat például profitot, pláne extra profitot, és a PSZÁF felé az árképzés tekintetében várható egyoldalú lépések rendszerét be kell jelenteni, a PSZÁF felé, és a pszáf jóvá kell hagynia. Tehát itt tulajdonképpen leszűkült ez a kérdés, hogy az a kényre kedre való egyoldalú szerződésmódosítás tulajdonképpen megszűnt, ezt, ezt tudatosítani is kéne a társadalomban, hanem egy nagyon lesz, mert úgy tudom egyébként, hogy a gázszolgáltatás billagszol... nem Nem csak a nem, lehetőség. Nem, nem szűnt meg, és itt Magyarul kellene kapnak -e levelet ma is emberek, úgy, hogy bocs, ez megváltozott, és ennyi. Egen. Igen, és a társadalomnak föl kellene ébrednie, és tömegesen követelni ezeket. De a... Mi van akkor, ha én kapok egy ilyen levelet a banktól, hogy a szerződésünknek a feltételeit így és így megváltoztatta az én káromra? És ö, mit tettek akkor? Írok egy üzét, hogy nem fogadom el. Igen, és kéred... Százezer hát a... ügyfél közül nem tud, százezer különböző szerződés nem fog megalkudni. Muszáj. Tehát ö, kéred az indoklását, továbbá kéred azt, hogy közölje, hogy milyen rendszerben történt ez, és a PSÁF mi, miféle felhatalmazás alapján. És erre válaszolnia kell. Na most, ha a Raiffeisen Bankról van szó, mert így lesznek elsőkből, utolsók, utolsókból elsők, lehet hivatkozni a közös közleményre, uh -huh. amiben ők ezt vállalták. Vállalták a kommunikáció gyökeres megváltoztatását is, tehát, mert azt is szóvá tettük ezeken a tárgyalásokon, hogy képtelenség, hogy a, a ügyfelek, a telefon operátor labirintusában kell össze-vissza nyomogatni a háromnegyed órán keresztül, és akkor se találja meg azt, aki illetékes. Ha nem Raiffeisen Bankról van szó, akkor pedig analogia szerűen lehet hivatkozni, és ki kell követelni, hogy milyen alapon, hogyan, stb. stb. A, mondom, a, az, amit a kormány csinált, az, az semmi, az csak elodázása a bajnak, még az a kérdője, hogy az eszközkezelő mit fog csinálni. Szerintetek, bocsát, miért csak ennyit csinált? Ez, ez, ez, ez. Nekem úgy is tűnik, hogy ebben van egy bizonyos hozzánemértés. Vagy pedig vajlóban ez a eredményes lobby munka eredménye. Hát ugye bekövetkezett az a tragikus fordulat, hogy a pénztárakból államosított pénztömeget a kormány átjátszotta a nemzetközi pénzhatalom spekulációjának. Annak a felét már mindenképpen 1340 milliárd forintot. Azt milyen formában? Mint adósságszolgálat, mint adósság csö csökkentés. Igen, letve és azon, az a büszkékedik, hogy ezen 4%-ot csökkent. Na most ez igazi tragédia, hiszen ez magyar pénz volt, ennek nincsenek kamatterhei, nem kell törleszteni. Ezt a magyar gazdaság életműködésének beindítására lehetett volna fordítani, ha a, ez a kormány annak a forradalomnak a követeléseit, amire ő maga hivatkozik, valóban teljesítené, akkor a nemzetközi pénzhatalommal szemben határozottan fellépne, kérne egy, mit tudom én, három éves moratóriumot, a törlesztése, hogy a magyar gazdaság és társadalom lélegzethez jusson, talpra álljon. És egy, egy virágzó, dinamikus élő gazdaság szituációjában már vissza lehetne térni a törlesztésre. Hát csak ez az, amit itt így viszont. Szinte egy államnak a politikusai sem mertek meglépni. Sok, sokan megtették ezt. Én emlékszem, hogy Lengyelország, például Argentína, Brazília, jó pár állam megtette, és jó pár állam kért ilyen-olyan-olyan formában könnyítéseket, és kivétel nélkül tudomásom szerint meg is kapták, mert egy lepusztított, többszörösen lepusztított gazdaság állapotából most ugyan az utolsó filléreket kitaposva a társadalomból most egy, egy sikert érnek el, idézőjelben, hogy csökken az adósság. 4 ot hogyha 4 ot De utána mi lesz? Miből a, a gazdaság talpraállítását? miből fogják finanszírozni. Hát igen, ennek nyilván meg csak más, egy, hogy hangzik egy, az, amikor egy, egy a mondat, hogy megígértek kölcsönt hogy, hogy utána a arra leszünk ráutalva, hogy előről kezdődjön a a hmm. Tehát újabb kölcsönökből. Igen, igen, igen, mert illúzió, hogy e, úgy lépjünk ki az adósság csapdából, hogy azoknak a feltételeit szolgáljan teljesítsük, akik kitalálták és működtetik a csapdát. Ez illúzió. És e, hát sajnos eszembe jut egy nagyon rossz analógia, hogy e, e, Ceausescu volt, aki a társadalom akármilyen tönkretétele árán is minden áron adósság e, e, csökkentést végrehajtott, hogy ne legyen Romániának államadósága. És emlékszem, hogy a, a propaganda úgy működött e, Romániában, azokban az években, hogy naponta, meg két nap, ké, naponta kétszer jel, e, jelezték, hogy ennyivel csökkent az államadóság, ennyivel. A vége aztán az, lesz, az lett, ami lett, és mert a benzintől kezdve mindent, emlékszem, hogy élelmiszert, mindent, mindent, bármilyen alacsony áron, mindent azért értékesítettek nyugatra, hogy ezt a csökkentést megcsinálják. Tehát a csök, az adósságcsapda logikája nem biztosítja azt, hogy az adósságcsapdából kitörjünk. Na most ugye a Kormány is bejelentett moratóriumot, azon kívül hogy a bankok bejelentettek, és ez a moratórium most évközepéig tart. Legalább a szerint. Mi várható ezután? Ugye lejár ez a moratórium. Arról, arról beszélnek, hogy a 30 millió fölötti értékű ö, lakások árverezése fog bekövetkezni, meg hogy bizonyos százalékokat meghatároznak a kilakoltatásra nézve, és hogy közben, nem tudom, én most ugye októberről volt szó, hogy az szervezet feláll, az is elkezd működni, és bizonyos megoldásokat kínál, esküdöznek, hogy senkinek nem kell elhagynia az otthonát, hogy aztán ebből mennyi a propaganda és mennyi a valóság, nem tudom, azt viszont tudom, hogy az elmúlt hetekben öngyilkosságok sorozata történt, öngyilk, végrehajtott, és, és kísérletben reket öngyilkosság, és nem tudom, hogyha itt, mert az, az, az a két százalék, amiről beszélnek, hogy hát az nem sok, hát az is egy jó pár ezer ember, jó pár ezer család, nem tudom, mi lesz itt hogyha ez a, ez a felgyújtás és öngyilkosság. Mi lenne, mi lenne a jó megoldás? Vagy mit, mit gondoltok, hogy, hogy működő megoldás lehetne? Mert mondjuk vannak olyan dolgok, amire azt mondom, hogy akkora, hogy mondjam, hát levegőt kell venni hozzá, hogy azt én nem tudom elképzelni. Tehát például az, hogy, hogy az államadósságnak a mondjuk a visszatartása, vagy ilyesmi, ez, ez ezt ehhez nagyon-nagyon bátornak kéne lennie, és ez, ez, ez, ez most nem adott. Már nem ezen a vágányon haladunk, de mondjuk ebben a kérdésben, ebben a lakáshitelezési kérdésben vajon mi lehetne egy olyan valami, ami megoldja a dolgokat. Mert azért akár, hogy csavarjuk a dolognak, a másik oldalán ott van az is, hogy az emberek hát euh, igaz, hogy könnyű ígéreteket kaptak, de végül is belementek valamibe, ami, amire miáltal egy, egy tulajdon próbáltak szerezni hitelből, és aját, hogy mondjuk még 15 évig takarékoskodtak volna ami persze az sem olyan egyszerű, mert akkor meg albérletbe kell lakni. Tehát a dolog azért egyáltalán nem olyan, olyan egyszerű kérdés, mert hisz, aki meg albérletbe lakik, az nem tud félretenni. Mi Pontosan lehet itt a megoldás? Így Pontosan így van. Tehát a legelső megoldás, a megoldás legelső pontja, hogy a törlesztést, a havi törlesztést a... Visszamenőleg meg kell vizsgálni a szerződéseket, és mindig szerződést a saját történetének megfelelően. Igen, így van, így van. Egyszer. Azután a nagyon jó, amire célzó. Teljesen igazad van. Tehát a, a magyar társadalomnak el kell engednie a tulajdon illúzióját, mint a majomnak a banánt ugye, mert úgy ejtik fogságba a igen. majmot, hogy benyúl a banánér, és nem tudja kihúzni a mancsát a csapdából. Ezt el kell engedni, mert a, itt olyan a például Francia országról hallottam adatokat, Angliáról hallottam adatokat, hogy az abszolút többsége a lakásoknak, ott egy nagyjából kiegyenlített mennyiségű lakás van, amennyire szükség van, és az abszolút többség az bérlakás. Tehát az egy, egy nagyon jó gondolat, hogy aki nem tudja törleszteni ezért, vagy azért, vagy amazért, az a, ez az eszközkezelőnek az egyik funkciója lenne, hogy helyébe áll a banknak, és ő dirigál a tovább a feltételeket, ő szabja meg, és bérleti jogviszonyjá alakítja uh -huh. a tulajdon, uh -huh. vagy, vagy vásárlói, vagy minek mondjam, vevői jogviszonyt, akkor nem törleszteni kell, a viszont... nem ebbe belefér az is, hogy valaki, ha például mondjuk túl nagy uh, igényű mondjuk tulajdon szerzett, akkor áttesékelik egy kisebbre, és Így a nagyobbat megpróbálják másnak kiadni, Így aki meg megbírja fizetni. Így van. Ez nagyon nagy lecke a magyar társadalomnak. Tehát azért itt az egyénnek is kell vállalnia a terhet, tehát ezt ez nem lehet csak Így úgy van. megbenteni. Így van. Mindig is azt mondtuk, hogy a hitelt vissza kell fizetni tehát minket vádoltak azzal, hogy a lumpen szellemiséget segítjük, és a, a felelőtlenséget szó nincs róla. A pénze a hitellel csak nagyon komolyan lehet bánni és intézni a dolgokat, és mindig azt mondtuk, hogy a hitelt vissza kell fizetni. Ám az eredeti feltételek és a, az egzisztenciális változások figyelembevételével nem pedig e, rádiktált hordozhatatlan terhek e, vállalásának a kikényszerítésével. Ha pedig valaki erre nem képes, akkor vegye tudomásul, hogy bérlakásban fog élni, a, az, az párosuljon egyfajta jogbiztonsággal, tehát ne történhessen meg, hogy akkor a bérleti, víz, bérleti díj, az viszont eléri, vagy meghaladja a mostani törlesztési szintet, hanem, hanem itt, itt is egy nagyon fontos dolog lenne, amit azt hiszem, hogy elmulasztott a kormány, hogy nagy arányú bérlakás épít. Mert hogyha egy családnak nag. E, kétszer annyi bérleti díjat kell fizetnie, mint amennyire képes két-három gyerek mellett, akkor ott van, ahol a part szakad. A piaci logika szerint pedig csak az fogja stabilizálni, ha bőségesen lesznek bérleti díjak. Hát persze, az államnak még mielőtt egyet is nyögne, azt is végig kell gondolnia, hogy, hogy a lakásokon miért van 25% álfa. Tehát eleve egyik oldalról itt megpróbálják megmenteni az embereket, hogy milyen de ők 25% így van, áfára is így van, fölvették a hitelt. Igen, így van, így van. A másik pedig, hogy a, a, a gáz, áram, és a többi, ezen is 25% áfa van, tehát, tehát a legmagasabb hadókulcsom van, ami, ami indokot lehetne mit tudom én, nem baj, hogyha a benzin nem vagy az autója, vagy nem tudom én, min ez van, ami nem létfontosságú dolog. Így De van. a kenyéren, Így meg a izén ne legyen már a, a Igen, vagy, És vagy akkor vagy még azt aztán, hogy még ne is beszéljünk. Igen. Igen. Vagy hát, ha a lakások száma eléri azt, ami itt igény. Ezt az állam nem nyeri meg, mert valahol segélybe, vagy pedig társadalmi hát veszteségben vissza fogja fizetni. Igen. Ha nem is közvetlen hát, segélyben, akkor munka, a munkanélküliség növekedésében I, látja viszont és, és akkor. Pontosan így van, hogy a, a, pénz. A, a, a létezés alapfeltételeit nem lehet egyszerűen piaci logikával ö, kezelni. Pontosan egyetértek, és nagyon remélem, hogy az eszközkezelő ö, ebbe az irányba fog menni. El kell, hogy mondjam, hogy 2010 január végén, vagy február elején volt, hogy meghívtak egy tanácskozásra, ez a Matorcsi György körében volt. Úgy nézett ki, hogy ő is ott ez csak valami parlamenti bizottsági ülés váratlanul volt, és nem tudott ott lenni. Olyan 6-8 ember volt jelen, és fölvázolták az eszközkezelő szervezetnek az egész koncepcióját. És az nagyon helyes, normális, racionális és megoldást jelentő dolog volt. Török és ír példákra, mintákra hivatkoztak, ahol ez sikerrel működött. Hát most ehhez képes nem tudom, hogy, hogy fog ez kinézni, hogy fog működni, hogyha végre létrejön. A most egy, a civil szervezettség közt szeretnék ide, ide kérdezni, mert, mert ez az a pont, amikor azt kell e, látnom, ugye, éliásan a hogy hát a türelmetlenség az nem szűnt meg, hogy most mit csináljunk. Tehát e, te se adtál egy évet ennek a kormánynak, mint ahogy a kritikusok többsége sem adott egy évet másoknál fogva, mert láthatóan e, inkább mellette állnál. A, a, a döntéseknek, és inkább csalódott vagy, hogy nem eléggé radikális. De vajon nem korai, most, mint egy, mint egy civil ellenállótól kérdezem, hogy valójában nem volt-e korai az, hogy visszauzottatok. Annak a reményében, hogy majd itt most már az állam majd elvégzi a dolgát, nem kell ezt még inkább csinálni, pont azért, hogy világossá és hangsúlyossá tegyük azt, hogy ez a dolog még nincs megoldva. És addig legalább fékezni ezen a módon a dolgokat, mint ahogy azért a ralf bank az egy, az egy tényleg egy sikertörténet, hisz, hisz gyakorlatilag, hogy mondjam, az állam segítsége nélkül is lehet tisztességes keretek között működni, vagy ha valakik úgy akarnak, nem? És hát, hogyha ez kellett hozzá, hogy, val, hogy, hogy egy bank, hogy mondjam, megemberelje magát, hát akkor, akkor ez kellett hozzá. Teljesen egyetértek, és a kritikárdal is egyetértek. Az illúziók miatt túlságosan visszahúzottunk, vártuk a, a lépéseket, hiszen nagyon biztató volt, ugye a, a választások idején azt ígérték, én emlékszem, hogy augusztusra feláll, és azon a szűkörű tanácskozáson is ez, ez hangzott el, hogy augusztusra felfogálni az eszközkezelő, és az mindenre e, megfelelő megoldási javaslatokkal fog az évet hozzá, melyik évben? <gül> Igen, hát akkor teljesen egyértelmű volt, hogy 2010. Majd aztán mondták, hogy októberben, majd aztán a következő év első negyedében, és most június vége van, és még nem tudom, hogy mikor kezd el működni. Tehát túlságosan bíztunk ebben, de a figyelésünk azért nem szűnt meg. Tehát nem tudom, mire készülnek. Minden esetre, eh, ahogyan annak idején megfogadtuk, hogy nem lesz Magyarországon kilakoltatás, ez a fogadalmunk változatlanul megvan. És eh, hogy milyen fejleményeknek nézünk elébe, drámai fejleményeknek, tragikus fejleményeknek, vagy mi lesz, hogy lesz, azt meg fogjuk ö, látni. A magyar nép addig, amíg a, ezek a szervezetek működni fognak, nem lesz préda. Ha ö, megkockáztatja a hatalom, elsősorban pénzhatalom, megkockáztatja egy újabb támadást, hát akkor annak meg lesznek a következményei. Adásban. Nem ti vagytok a címzetjei a mostani úgynevezett bankrablásnak? Amit de, Cibbank... de, igen, de igen, de az egy másik történet, az a vésznek egy érdekvédelmi ügye volt. A CIP bank semmibe veszi a kis és középvállalkozásokat. A honlapunkon megírtuk részleteiben a, az egész történetet, hogy milyen ö, jogi trükközést Próbál ö, ö, jogvitának átszázni, tönkretett egy céget, egy másikat is majdnem, tipikus ilyen zsarulási szituáció ezt, volt. Ha ezt röviden át tudod mondani, akkor az jó lenne, a nem kell ke Club uh -huh. A Balaton-Lellei Club megvalósításáról van szó. A tagszervezetünk a, volt az a épületbútorozást végző cég, az ő követelésük volt olyan 20 millió körüli, végül elfogadták a Cibbank által kínált, olyan 8-9 millió között itt, mert e, akkor hát legalább e, lélegzetet tudnak venni. Szóval hihetetlen, hogy mi zajlik. Az egész e, é, értékesítésében a döntő szerepet játszó cég, az ATA ingatlan kft viszont abszolút nem fizették ki. Semmi bevették. Hosszú ideig tartó tárgyalások történtek, és eh, először úgy nézett ki, hogy valami megállapodást tesz, és aztán... De hogy hát mi az oka annak, hogy mondjuk ezt a bútorhözó céget nem fizették ki? Valamit rosszul végze? Nem, semmi. semmi. Az ok mindig ők létrehoznak egy trükközést. De kirendelte ezt a dolgot? ezt mondanám, a, egy, tehát egy, egy hamis trükközési szituációt létrehoznak, és aztán arra hivatkoznak. Itt egy offshore cégnek lett átjátszva az adósság, ők pedig hát egy bonyolult manőverrel, most nem... Tehát magyarul a, a CIP banktól valaki fölvett pénzt. Az úgy megvalósítson egy dolgot mert nem igazán világos a hogy a, a, a banknak a szerepe a, legalábbis nem érthette. A kivitelezés finanszírozása zajlott, hát nyilván a CIP bank volt a háttérben, és aztán értékesítve is lett. Egy offshore cégnek átjátszották a az adosságot, Igen. hogy akik alvállalkozók voltak és megvalósították, és különböző munkákat végeztek, például a, az értékesítést, azok számára az offshore cég legyen a szemben álló fél, és ők közben pedig az egésznek a tulajdonosa a CIP Bank lett, az egész Balaton Lellei Jagdklubnak. megszerezték. Persze. És mosták kezeiket, <gül> hogy nem velük. Na most ez az Na, offshore ez, ez, ez cég, tönkrement, uh -huh. és akkor kész. Ja. Na most, és, és aztán most nem még, még tulajdonképpen nem... ők egy ilyen ebből szerzett... Vagyon Pontosan így van. Próbálnak így van, És sok, sok száz és sok ezer ilyen történet van. És, és egy, De akkor ki 8 milliót a húsz helye. 8-9 millió között volt. Végül is De a. Végül. a A vész fellépése nyomán ez a bútorozó butoro, cég, ezt meg is kapta és elfogadta. De ez, most... ez önmagában olyan, mint egy bűnjel, hogy valaki belemegy egy ilyen alkuba, mert ha neki tényleg nincs köze hozzá, akkor miért is fizet? Igen, e és... Ugye a tagszervezetek is szuverének a maguk ügyében, tehát ők azt mondták, hogy ezt elfogadják, nem akarnak tovább uh -huh. vitatkozni. Hát igen, és annyira megvan, az, az legalább megvan. És annyira rá vannak utalva, ők is eladósodtak uh -huh. a munka miatt, uh -huh. és annyira eh, rá vannak utalva, a pénzre elfogadják. Jó rendben van. A másiknak viszont nem fizettek semmit, és folyt a, a, ez a Á, jogvitának álcázó elhárító manipuláció, és más történeteket tagszervezetektől is hallottam, és föl fogunk lépni egyéb ügyekben is. A lényeg az, hogy elkezdtük a CIP Bank ellen az ügyintézési akciókat, ennek a nyitánya történt meg a vezérigazgatóság bankfiókjában, a Medve utcában, és a kérkező rendőrök közölték velem, hogy semmilyen intézkedése okot adó cselekményt ők nem látnak. Valakik a csapatból ilyen matricákat kiragasztottak, hát ez nulla kár, ez semmi kár, hogy ez rongálás miatt lehet, hogy eljárás indul. Ezt, ezt közölték, és még aznap még egy harmadik ö, akciót is végrehajtottunk, és utána mentem hazafelé, amikor több ö, internetes újság, meg hírportál mindenféle hívott egymás után, hogy tudok-e róla, hogy a CIP Bank azzal rágalmaz minket, hogy bankrablási kísérletet hajtottunk végre. Hát aztán erre válaszoltunk, és elő van készítve az Országos Rendőrfőkapitányságon, tegnap ezt be is jelentettem, elkezdjük a cip kelleni elleni országos demonstrációk. Illetve demonstrációt nem is tervezünk most, ez, ezúttal nem uh -huh. tervezünk, hanem ügyintézési akciók fognak. Ezt végbe tulajdonképpen menni. miért kell bejelenteni, hisz én is, én is bemehetek és nyolc és órán keresztül kérdezgethetek. Nem kell bejelenteni, úgyhogy erre ki is tértem a bejelentésemet. Mert ezzel nem követek el é, semmit, é... Is, csak informálódok. Az, a, az eleve a banknak a, hogy mondjam, a, a, a sunyságából fakadhat, ha szabad csúnyán mondani, már sértőnek tűnhet, hogy olyanok a, a feltételei, hogy az átlag ember egyszerűen nem képes megismerni. Nem kell bejelenteni, a bejelentésben ezt le is írtam, hogy tudatában vagyok, mert ez nem demonstráció, hanem két ok miatt egyrészt, mert szokatlan fellépés, másrészt pedig a cibban krágalmazó híresztelése miatt világos legyen, hogy mi az akciónak a lényege, hogy eb, így semmiféle rablási kísérlet nincs, de még egy hangos, so, hangos szó sem. fölszólítottuk uh -huh. egyébként a CIP-bankot, hogy bocsássa a sajtó rendelkezésére az összes felvételt, mert egy hangos szó sem hangzott. És e, meg fogjuk szervezni, hogy a sajtótól a e, civil szervezetektől legyenek ott, sőt jogász is, akik a akciókról, ha kell, akkor tanúskodnak, mert ha nem adja ki, vagy meg, megsemmisíteti a felvételeket a CIP-bank, akkor mondhatja azt, hogy mi nem tudom én, hogy viselkedtünk ott. Úgyhogy így néz ki a, a CIP-bank ellen, és hamarosan indulnak a ügyintézési akciók. Hát most itt a műsor vége felé Hát megköszönöm Éliás Ádámnak a részben, hogy eljött, és vállalta, hogy ismét tájékoztatja a hallgatókat, hogy hogyan ezek az ügyek, szerintem elég sok ember ö, személyében érintenek ezek az ügyek, akár mint vállalkozó, akár mint egyszerűen csak állampolgára kialakni szeretne valahol, és ezért is hát sok sikert kívánok a további hoz akár vész, akár, akár győzőn ez a mozgalom, tényleg. E, és hát e, hagyjuk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyedül. Igenis a civil korázsénak szerepe van, győzhet a, a civil fellépés, e, nem szabad félni, és nem szabad e, ilyen megvezetéseknek e, hát, a, a áldozatává válni, tehát igenis a jogainkkal élni kell, ismerni kell azokat, és ezért föl kell lépnünk, nem szabad hagyni magunkat, tehát ö, ö, még egyszer mondom, hogy mindenki, aki akármilyen szempontból érintve van, ö, ezeket a, a, a talán jobban fölvérteződött most, ö, hogy ö, semmi sincs veszve, ö, mindenféle ö, lehetőség rendelkezésünk rá továbbra, is amiben élnünk kell. Nekem még egy utolsó kérdésem lenne, itt már valóban a vége lesz mindjárt a műsorunknak, és ez pedig az, amiről mi a nyugati világot olyan nagyon szépnek ábrázoltuk, <gül> hogy hát ott milyen törvények vannak, de azért még csak az, az igazság, én, én olvastam, hogy akik külfölddel kereskednek, például termelők azoknak a, a nyugati partnereik kb. 30%-ban nem fizetik ki a, a termékeiknek az árát. Tehát ez a fajta visszaélés, ez egyáltalán nem csak az országom ö, belül van. Tehát nekem olyan érzésem van, hogy önmagától, az államtól várni a változást illúzió, hisz ezt, ö, ezt ö, meg lehet a saját országon belüli cégeikkel nem csinálják meg, de mondjuk ez bátran megcsinálja egy külföldi céggel, az Európai Unión belül is, akkor a dolgok azért nincsenek annyira rendben, nyugaton sem. Tehát ennek a, ez a fajta, hogy mondjam, tehát bízni csupán az erkölcsi alapállásban, az egy kicsit azt tűnik nekem illúziónak sokszor. Nem tudom, ezt hogy látják. Igen, így van. Egyébként ez, ez a Gábor visszatására megy vissza, hogy nyomni kell az ipart tovább. Igen, ez valóban így van. Egy szigorú határ van, hogy embert nem bántunk, tehát erőszakmentesen kell az érdekeket érvényesíteni, de ki kell mindent találni. Újabb és újabb megoldásokat kell kitalálni, hogy megtanulja, akár külföldi, akár hazai spekulásról van szó, megtanulja azt, hogy itt ezt nem lehet csinálni. Tehát eh, keményen, határozottan, bátran kell fellépni, és nem szabad tudomású venni, mert újabb nemzedékekre akkor milyen sors vár, hogyha mi puhányak vagyunk, és gyávák vagyunk, és tudomású veszük, hogy mindent lehet gyermekeink, unokáink nemzedékével, akkor mi lesz? Tehát ez a legnagyobb felelősségünk, azért kell harcosnak, keménynek lenni. Úgyhogy én is köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, és azt kívánom, hogy mindenki a maga helyén produkálja a civil bátorságot. Még egyetlen ez gondolt, ami most nekem jött, hogy a, az erkölcsökről, a tisztességről, a szólásod ugye, a kereszténységről, akkor van egy ilyen uh, parancs is, hogy, hogy amit a másiknak nem, amit magadnak nem kívánsz, azt a másiknak ne tedd meg. Szóval gondoljuk már végig, amikor csalunk, lopunk, hazudunk, hazudunk, körül van szó, most szándékosan nem mondok semmilyen nevet, hogy uh, hogy élnénk azt meg, hogyha velünk tenné meg valaki ugyanazt és alkalmasint ez elérhet, mindenkit elérhet, akkor már csodálkozik, hogy jó, hát hozzá velem, miért történt. Szóval igenis el kell indulni a tisztesség útján, mert ez egy negatív játszma. Mindenki rosszul jár végső soron, mert most, most én adottam meg valakit, de elleközben engem fog. Így, van, Tehát, így ez Tehát senki nem lehet ebbe biztos. Igenis el kell indulni a, a, a tisztulásnak és a tisztességnek az útján. Köszönjük szépen a figyelmet, két hét múlva jövünk ismét. Viszont halás a Kolundzia Gábor. Zsbánya ígéza.